Čitanje Sinaksara na svešteni veliki praznik Sabora Svetih Otaca naših, tri velika jerarka i vaseljenska učitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta. Njihovi molitvama, Oče, blagoslovi. Njihovi molitvama, Gospoda, Isoca, Pistar, Boža, Imao, Imao, Imao, Imao, Imao, Razlog zbog koga je ustanovljen ovaj praznik tri jerarka bio je sledeći. Za vreme cara Aleksija Komnena, koji se zacari posle cara Nikifora Votanaita, a to bi početkom 12. veka nastade u Carigradu među učenim i vrlinskim ljudima spor oko toga koji je od ove trojice svetitelja najveći. Jednji govoraku da je Vasilije veliki najveći, jer je duboko zašao u tajnu bića, jer se vrlinama upodobio anđelima i takmičio sa anđelima. Jer nije lako opraštao grešnicima, nego je bio strog po naravi. Jer nije imao u sebi ničeg zemaljskog. A božanstvenog zlatostav smatra ku manjim od Vasilija, jer je to Bož suprotnost Vasiliju i lako je opraštao grešnicima, I brzo je privlačio pokajanje. Drugi pak, naprotiv, uzdizahu božanstvenog zlatovsta i govorahu da je on veći od Vasilija i Grigorija, jer je veoma čovekoljubiv, jer razume slabost ljudske prirode, jer svojim slatkorečivim i jasnim učenjem sve nas vodi, i grešnike pokajanju privodi, jer oba dva druga oca nadmašuje mnoštvom svojih krasnorečivih knjiga i uzvišenošću i širinom misli. A treći, voleći najviše knjige Grigorija Bogoslova, govorahu da je on veći od Vasile i Zlatovusta, jer svojim divnim i kitnjastim stilom Uz i dubinom misli i svežinom izraza prevazilazi sve stare mudrace Grčke i sve nove mudrace crkvene. I tako jedni se nazvaše Vasilijani, drugi Grigorijani, a treći Jovaniti. No, promislom Božijim, ovaj spor bi rešen na korist crkve i na još veću slavu trojice svetitelja. Episkop Evhajitski Jovan, čovek vrlo obrazovan i svet po životu, imade jednu viziju u snu. Naime... Najprej mu se javiše svaki od ova tri svetitelja na pose u velikoj slavi i neiskazanoj krasoti, a potom sva tri zajedno. Tada mu rekoše, mi smo jedno u Boga kao što vidiš i ništa nema u nama protivrečno, nego smo svaki u svoje vreme pobuđivani duhom Božijim pisali razne knjige na spasenji ljudima. I čemu nas je učio Duh Sveti, to smo i predavali ljudima, radi njihovog spasenja. I među nama nema prvog niti drugog, nego ako jednoga spomeneš, odmah su i druga dvojica tu. Zato naredi da se prestanu deliti oni što spore oko nas, jer i za života našeg na zemlji, a i sada, Naše je glavna briga i nastojanje miriti i ujedinstvo i saglasnost privoditi svet, a ne deliti. Osim toga, ustanovi nama trojici jedan zajednički praznik i sastavi nam službu po tvome razumevanju, pa je predaj hrišćanima, jer smo mi jednu Boga, a nema sumnje da ćemo mi priticati u pomoć spasenju onih koji budu praznovali naš zajednički praznik, jer učigledno je da i mi imamo izvesnu slobodu i silu pred Bogom. Rekavši to, svetitelji uzidjuše opet na nebo, blistajući neiskazanom svetlošću i jedan drugog zvaku po imenu. A prepodobni Jovan Evhajski, čim se probodi sna, učeni kako mu narediše božanstveni jerarsi I on reši spor i umiri narod. Jer beše čovek čuven po vrlini i njegova reč imađaše silu i ubedljivost. I ustanovi zajednički prazniki za sva tri svetitelja. I predade crkvi Božjoj da ga praznuje. Taj praznik beše ustanovljen. 1984. godine. I odredivši 30. januar kao zajednički praznik triju svetitelja, ovaj svešteni muž, prepodobni Jovan, pokaza mnogo mudrosti i pameti, jer pošto ova tri svetitelja imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u mesecu januaru, i to Vasilije Veliki, 1. januar, Grigorije Bogoslov 25. januar i Božanstveni Zlatovst 27. januar, on odredi da im zajednički praznik bude u 30. dan istoga meseca i sastavim divnu službu, punu pokvala, kao što i je tako velikim ocima crkve. On ovo učini izbog toga da bi pokazao da su pravi i vaseljenski učitelji crkve jedino sveti oci, a ne grčki filosofi za kojima su se neki tada povodili. Božanstveni zlatost bio je mali rastom, imao je veliku glavu, bio je mršav i vrlo nežnog telesnog sastava. Lice mu je bilo duguljasto, bledo i svetlo, oči krupne i duboke, pogled vrlo umiljat i blag. Imao je veliko čelo sa mnogo bora, po temenu ćelav, brada mu je bila mala i vrlo lepa, nešto proseda. Valja naglasiti da je svojom rečitošću i slatkorečivošću prevazišao sve mudrace i retore grčke, isto tako i dubinom i jasnoćom misli. On je, kao niko drugi, tako sjajno i duboko objasnio i protumačio sveto pismo i tako mnogo doprineo propovedi evanđelja i uzvisio propoved evanđelja da bi trebalo da Hristos ponovo dođe na zemlju da nije bilo ovoga svetitelja. Ovaj zlatorečivi svetitelj postade tako veliki svojim svetim životom i bogomislijem Da nadmaši sve vrlinske ljude. I beše on izvor ljubavi i milostivosti, sav brato ljubiv i pou, pouka. Požive šestdeset godine. I beše pastir crkve Hristove i otjede ka gospodu Hristu. Sveti Vasil je veliki, bio je veoma visoko grasta, mršavi tanak, crnomanjast i bled. Jakih i gustih obrva Davao je utisak čoveka misa i koji bdi nad sobom Na licu je imao nešto bora Obrazi smo bili duguljasti Obrasli gustom, kovrđastom bradom Koja je bila dosta dugačka i proseda Po svome obrazovanju on je prevazilazio Ne samo sve mudrace i naučenjake svoga doba nego i one starih vremena, jer je bio sve nauke izučio i potpuno njima ovladao, pa ne samo to, nego je i podvižničkim životom stekao božansku filozofiju i uzdiže se do bogoviđenja, zbog toga bi posvećen za episkopa, pastirstvovao u crkvi Božjoj osam godina i prešao gospodu svome. Grigor je bogoslov, bio je osrednjeg rasta, nešto bled i milolik, obrva sastavljenih pogleda blaga. Imao je bradu prilično gustu, ali ne i dugačku. Bio je čelav. Po svetom Grigoriju moglo bi se reći ovo. Ako bismo zamislili čoveka koji bi bio oduhovljeni i živi stup, sagrađen od svih vrlina, Onda je takav bio ovaj veliki Grigorije. Živeći svetim i svetlim životom, on dostiže takve visine bogoviđenja i bogoslovlja, da je mudrošću svojom pobedio sve u nauci i dogmatima vere. Zato je i dobio izuzetan naziv bogoslov. Kao episkop upravljao crkvom u Carigradu nekoliko godina. I kada mu bi preko 80 godina, on otputova iz ovoga sveta. Njegovim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.